si sa už stal na cestu, mráz. Ešte nie. Neobyšiel som všetky údolia. Tak sa ponáhľaj. Musíme opustiť tento kraj. Nikam nepôjdem, vládkyňa zima. Náš čas sa naplnil. Odíď sama do vysokých hôr, v ktorých sa väčšie držia snehy. Vrátim sa do nich s tebou. Celé dni v nich nepočuť hláska, je mi tam otupno. Z tých hozrutánskych končiarov dovidíš za jasný hrán veľmi ďaleko. Omrzel ma už ten jednotvárny pohľad. Môžeš sa vyšplhať tak, kde sa hory stretávajú s mrakmi. Darmo malákaš zima. Zostanem tu. Nestrácaj so mnou čas. Ráno ťa budem čakať na upetí hvor. Nedočkáš sa ma. Tam mi odovzdáš kľúčik ktorým potoky, studne aj rieky, pred moim príchodom na ľad zamykáš. Obídeš sa aj bez neho. Nerozumiem ti mraz. Tam, kde sa ti cesta končí, ľadový kľúčik nepotrebuješ. Všetko je tam uzamknuté na večné veky. A na čo ti bude kľúčik? Nechám si ho. A keď sa na sklonku jesenných dní vrátiš, budem ti znovu verným sluhom. Pripravia ťa oň, keď odídem z tohto kraja. Na čo by komu bol? A čo, ak ho stratíš? Čo potom? Dám naň pozor. Iba čo ma zdržia, váš? Mám pred sebou dlhú cestu. Pozri, z tvojej moci ubúda pani Zima. Hľady v rieke sa pohli a zazúrčala Voda. Ešte sa mi aj posmievaš. Rýchlo mi daj kľúčiť. Povedal som... Ak mi ho nedáš, po dobrom vezmem si ho sama. Čo si to spravila, zima? Tebe vypadol kľúčik do vody. A chcela si mi ho vytrhnúť. Čo si počnem teraz bez kľúčika? Ako vody na ľad premením a údolia do bieleho zaodejem. Ale čo bude teraz so mnou, zima? Potrestáš ma? Sám si sa potrestal. Premenil si sa na celkom obyčajného človeka. To znamená... To znamená, že už so mnou nemôžeš odísť, aj keby si chcel. Iba, ak by si kľúči gnadne rieky našiel, stretnú sa naše cesty! Nenechávaj ma tu, vládkyňa! Lák. Nesom tu som Tak kto si? Vydávam ťa za Po brehu, rieky chodíš a do vody neprestajne hľadíš. Vary nemáš innej roboty? Veru nemám. Tak poď so mnou do mlyna. Niečo sa tam už len pre teba nájde. Nejdem. A, robota ti nevonia, čo? som súci na nič. To sa ešte uvidí. Ani do dverí ma nepustia. Prihovorím sa za teba. Narobím viac škody ako osohu. Nevzdychaj, nevzdychaj a poď so mnou. Tak či onak, iné mi už aj tak neostáva. Pôjdem s tebou. Aspoň sa mi rýchlejšie čas minie. A koho to vedieš, Jakub? Ha, či ja viem... Ale v mline sa robotné ruky vždy zídu. No takého to do služby nevezmem. A to už prečo? Do toho sa ty neštar. Vraveli ste, že najmete chlapak vrecia. Ale takáto trasorítka si s nimi aj tak neporadí. Tenký je. Stihlo by ho zlomiť vo dvoje. A čo keby dovried zrno sypal? Len sa mu pozri na líca. Dýchne a všetko zrno rozfúka. No, aspoň to s ním skúste, mlinárko. Prosím vás. No, keď tak pekne prosíš, hádam by som skúsil. <hý> Vedel som, že ho nepoženiete od dverí. <hý> a ty si pamätaj, ak sa roboty poriadne nechytíš, pojdeš, odkiaľ si prišiel. Neobanujete, že ste ma najali. No, dostaneš na jesť i napiť do sítosti. Aj nejaký ten grošík sa ti ujde. Ak budem s tebou spokojný. Od rána do večera chrbátne vystriem. Tak ukáž, čo vieš. Večera. Mám ju odniesť na zá. Čo si nám uvarila Dorka? Hm? Všetkých päť prstov si oblížeš, keď do hrnca nazrieš. A toto je kto? Toto? Mlinár ho dneska najal. Vary nemá jazyk, keď ty odpovedáš, že on len mlčí a do zeme hľadí. Ako ťa volajú? Mráz. Nározume sa pominul. Vraj Mráz. sa sme ešte v mline nemali. No, postará sa, aby ti to meno zostalo. Som naň zvyknutý. A ako ťa volajú naozaj? Mráz. Mráz? Smiešne meno. V týchto končinách také nedávajú. Vymyslím ti iné. Nedbám. Čo keby sme ťa volali... V... Matúš. Matúš? No, aj ten pred tebou sa tak volal. Však je tak. Budem teda matúš. <laughs> A prečo nie ješ? Nechutí mi. Nie si korí? Nič by nie je. O hlade nemôžeš zostať. Pôjdem sa napiť vody z rieky. Stejete veru sily nepribudne. Nestrachuj sa ty o mňa tovariš. Aby si odbehol ďaleko. Budem sa držať v otec Vodník. Keby sa na tieto miesta zatúhal človek, tak... Tak... sa pred ním ukriem. Povedal som, aby si sa ľudí nenakal. Odoženiem každého, kto sa k priblíži. A čo keby sa vrátil? Tak mu porozím. Vlákaš ho do vody, rozumieš? A, a kedy si pobehám po brehu? Keď spravíš, čo som ti nakázal? Aj píšťaľku, čo sem ryby priláka, mám vykrútiť. Aj ľudí nesmiem nechať na pokoji. A kedy mám vlastne odpočívať? Večeli, deň iné nerobíš. A kto stráži kľúčik? Hm? Pššt, ten nespomínaj. A prečo? Keď je taký milý, sám si pri ňom vysedávaj. Odmrávaj, potvora, vodníčka, rýchlo do roboty. pohasne, musí byť a, a nemôžem, nemôžem ju vystrúhať inokedy? Ako bez je pribolám ryby. A Vezmi si tú, čo som včera vykrúčil. Tu si to, kde zavod Ty si u zabudoval. zabudol. Uža za mi slava, robša zavče rozkazal. No, dobre, dobre, ako chceš. Žiadaš. Len tak som si vyšiel. Nevieš, že ľudia sa riekam v noci vyhýbajú. A to už prečo? Aby ich zle nepostretlo. Čo také sami mi môže stať? Do vody. By som ťa mohol stiahnuť? Nemám strach. Nie? <súdňujú> tak poď so mnou. A... Čo tvoja píšťalka? Ty si načúval, čo? Doletelo to až sem, k šáchoriu, o čom ste sa s otcom Vodníkom zhovárali. Obanuješ, že si sa zaraz k chalupám nerozbehol, keď si začul naše hlasy? Ak ma do rieky nestiahneš, budem ti na pomoci. Ty? Veď ty si len taký... taký obyčajný tvor. Obyčajný, neobyčajný kým k tamtej zátoke dobehneš, urobím ti takú píšťalku, akú si ešte nevidel. no, no to poznám. Len čo mi chrbát uvidíš, nebude po tebe ani chýru, ani slichu. Zbytočne sa strachuješ. Dostojím si slovu. No dobre teda. Ale ak ma oklameš, bedači, Som... Či si splnil, čo si sľúbil? Tu je píšťalka. Ukáž, zaraz ju vyskúšam. Jej, tá má hlas. Takú som ešte nemal. Poveď, ako si to dokázal? Neraz som objímal konáre vrby. A kto ju tak dobre pozná ako ja, vie, aký hlas vydáva jej drevo. Kde je zvuk najmocnejší a kde ho sotva rozpoznať. Čo si ty za tvor, že tak čudne vravíš? Som ako ostatný, odkedy som prišiel o kľúčik. Vari pre aký kľúčik si taký smutný? Nebol len taký obyčajný? Kľúčik ako kľúčik, nájde si iný. Je ich na svete toľko, že ich aj, aj do rieky zahadzujú. Jeden vysí na korňoch najväčšej vrby. Otec sa na nich chodí každú chvíľu prizerať. Páči sa. A aký je? No ako všetky ostatné, ibaže oveľa väčší. Prezradí mi, prosímte. Nevyzvedaj, čo sa deje v rieke. To musí zostať pred ľuďmi utajené. Vyšiel môj čas. Mesias pohasol. Musím sa vrátiť do rieky. A, a... a... čo s tebou? Ale choď si, aj tak už proti tebe nič nezmôžem. Patúš! Patúš! Aj, čo je? Čo sa robí? Prostred dňa sa ti oči zatvárajú. To sa ti iba zdalo, Jak. Pozri, zrno sa ti sebe pozrie. No, zaraz ho tam dobrý je. robota ti nejde od ruky. Ani čo by si ich mal zviazané, čo. Zle si sa vyspal. Spal som ako po iné razy. Pri mesiačiku. No, duším si naň pridlho hľadel. Ha. Ej, ja by ho. Keď mlin stíchne, mlinára dobrá vôľa opustí. Naisto sa zase vodníci na mlynské koleso zavesili. Vodníci? Hm. Čo ty o nich vieš? Žarné vody ich do týchto končín priniesli. A videli ich už takto? Každý sa im radšej zďaleka vyhnil. No, ešte, že to tak dlho netrvalo. Vedí ich ja raz za bieleho dňa vystrieniem. Vtedy vraj nemajú na človekom moci. Matúš, vreci asi zabudol plniť. Nechcel som... Na, nepozeraj, kade, tade, radšej si hľadaj roboty. 1, 2, 3 Ešte iba 3 fajky som vyčistil A toľko ich ako v mesiaci dni Zaraz môžu byť všechno ja, ja. Čo tu zase chceš? Ja nič ale tebe by sa moja pomoc zišla. Nestojí, Moňu. A pri píšťalke si sa je potešil. Všetky ryby sem priplávali, keď ich začuli. A otec? Od radosti vyskakoval. Toľko ryb braj Chrbty im iskria pri mesiačiku. Ako by rieku striebrom obsypalo. Zase si sa túlal po brehu? Prečo sa po ňom ponevieraš? Ja... Iba to viac nevidím. Inak zle pochodíš. No, dobre. Ako myslíš? A nech ti robota ide od ruky. Počkaj! Kam ideš? Do A Aj tak som sa už dávno dobre nevyspal. Vráť sa. Nechce sa mi cestu nazad merať. Rozkazujem ti, aby si bol zaraz pri mne. A ti vravím, že neidem. Zle bude so mnou, ak do svítania nebudú všetky fajky čisté. No, dobre, dobre. Pomôžem ti. Ale ostatný raz, keď ty na mňa takto... Ale veď, ja som to tak nemyslel. Nemyslel, ale povedal. No, podávaj fajky. Ako to ty dobre vieš? Ako by si to robilo odjak živá. Naduješ mocne líca a fajka je čistá. A možno máš aj pravdu. Čoskôr budú všetky fajky na poriadku. A veru nebudú. Ak mi neprezradíš, kde stojí vrba, čo v koreňoch utajuje kľúčik? A, a na čo to chceš vedieť? Možno iba tak. A možno sa bez toho tajomstva neobídena. Hm. Aj tak sa do rieky neodvážiš? Tým skôr mi to môžeš prezradiť. Vlastne, máš pravdu. A no. ak urobíš sto krokov od mlyna, zastaneš pri tej vrbe. Ale, ale teraz si už hľaď roboty. No, dobre, dobre. že se prestal... Čo ťa síly opustili? Čože by? Aj celé noci by som mohol fajky čistiť. Povedal som ti už všetko. Ešte som sa o teba nedozvedel, ako do vody vstúpiť, aby zlé sily nemali na človekom moci. Mm. Musíš sa na brehu v štyri strany pokloniť, a až potom môžeš do vody vklznuť. Ale musí to byť iba ostatný deň v mesiaci. Ďakujem ti za radu, vodníča. Všetky sú čisté. Do jednej. Na môj veru. Aj odmenu by si si teraz zaslúžil. Nič o teba nežiadam. Iba tak by si ma chcel riečnými hlbočinami previesť. No, keď len to, <laughs> budem ťa čakať niže vrby v ostatný deň v mesiaci. A ďakujem za fajky. Prečo si ma nechal spať, Jakub? To rána ešte ďaleko. Aj na druhý bok sa ti treba vyspať. A čo keď prídem neskoro? Aha, kam by si chodil v nočnú hodinu? Iba raz v mesiaci sa môžem vydať na tú cestu a ja som zaspal. Okej okay, aké ceste to táraš? No, koľko že ich vedie zomlina? omlina. Ah, ty predo mnou niečo tajíš. Ach, Jakub, ako by som mohol. Poved, čo ťa trápi. Ádam, ti poslúžim dobrou radou. Dozvedel som sa už všetko, čo mi treba vedieť. Len aby som včas na to miesto došiel. Jakub. Ďalej už so mnou nemôžeš. Nenechám ťa samého. Počúvni ma. Bojím sa o teba. Na svitaní, budem v mlyne. Ponáhľaj sa! Už som chcel bez teba. Už idem! Čo to robíš, Matúš? Hádam sa len, nechceš primesiačku kúpať v studenej rieke. Čo ťa to za to drží za ruku? Matúš! Matúš, zaraz sa vráť! Strahá rôza. Veď sa nad ním voda zavrela. Pomôc ľudkovia, pomoc! Matúš sa topí! Nedrž ma tak mocne. Chcem sa vrátiť na breh. Medzi Lebo si sa v čtyri strany nepoklonil. <laughs> Celkom som na to pozabudol. Čo s ním teraz pravíš, otec vodník? Hrnček na policii je dávno prázdny. Nemám v ňom ani jednu dušičku. Nesmiej sa mu vlások na hlave skriviť. Čo, čo to táráš? Vlákal si ho do rieky a teraz sa o neho strachuje? Nešiel za môjim hlasom. Sám od seba zatúžil po riečných hlbočinách. <sík> Marisa mu život zunoval. To neviem, ale slúbil som, že ho nimi prevediem. Zostane tu. Konečne človek. Šup s ním do hornčeka. Ale, ale otec vodník... Nech nám tu stráži rypy, aby ich prúdne odnášal. Len či by to dokázal? Má šikovné ruky. A prečo sa ty zaň prihováraš, a? Prečo? Keď... Keď sa všetko nestihnem. Malý som ešte. A roboty mám niekedy aj za troch. Mm -hmm. No, nedbám. Ale ja iba vtedy uverím, že je na takú robotu súci, Teď mu ani jedna rybka poprude neunikne. To od To sa nedá. A prečo? Také niečo nedokáže nik. Vravel si, že máš řikovné ruky. Ani tak nemůže ustriehnout všetky ryby. Veď, to za ešte ukáže. <laughs> horšie sa mi stať nemohlo. Poď. ti siete nastaviť. Aj tak v nich všetky ryby neostanú. Musel by si ich najprv zahnať ku Tam by plávali rovno do sieti. Ibaže by som svojim dychom rieku rozbúril. No! Potom by sa držali dna. Skús! Ja dohľadnem na siete. Nišie. Siete sa plnia. Či ešte dlho treba dúchať. Nie! Už nie toho. Len vydrž! Dieťe sa naplnili a ani jedna rybka neunikla. Otec vodník ťa pochváli. A ty z toho nemáš radosť? Zime to bez tak nepomôže. O čom to vravíš? Chcel som jej prinavrátiť ľadový kľúčik, čo tvoj otec vodník v koreňoch vrby ukrýva. Tak preň si sa sem do rieky opovážil. Zima sa už nedočká ani mňa, ani kľúčika. Bez neho vody na ľad nepremení. A ani údolia bielým snehom nezakrie. Vidím, siete sú plné. To je dobré. Ani jedna rybka ti neunikla. To znamená, že si ho tu necháme. Bude tu s nami dozerať na siete. A... A dokedy bude trvať jeho služba? Až kým rieku podno nevysuší. Ale otec, otec, sám predsa vie, že to sa nikdy nestane, lebo to by bol náš koniec. Tým som chcel povedať, že mi bude slúžiť povždy. Prečo postávaš vodníček? Nože mi pomôžeš sieť pridvihnúť. Nemôžem. Rozmýšľam. O čom? Ako by som ti pomohol dostať sa odtiaľto. Dármo si lámeš hlavu. Sám som si na vine. Už mi prichodí väčšine tieto siete plniť. Nože... Nože, poď so mnou. A kam? Uvidíš! Zastal. Cez také ozrutánske korene sa nedostanem. Musíš, skrývajú ľadový kľúčik. Ten nenájdeme. Musíš sa dostať až k najmocnejšiemu koreňu. Nedokážem to. Skloň hlavu, potom prejdeš. Ten najmocnejší koreň, teraz obrať gudnú. Žadový kľúči. Bero. A náhli sa k brehu, aby ťa tu otec nezastihol. Stoj! Joj! Aj Otec! Čo urobiť? To veru neviem. Ibože ibaže Iba že byš stratil na tebou moc. Keď sa tak stane? Keď sa voda v rieke zastaví. To by som mohol. Mám predsa v rukách ľadový kľúčik. No, to rýchlo úrob. Otec je už celkom blízko. Dobre sa tu mávaj, vodniček. A... a nezabudneš na mňa? Vrátim sa k rieke vždy, keď sa v doline zima zakrajuje. Zvrtnem nad vodami ľadovým kľúčikom a porozprávam ti o všetkom, čo ma postredne na potulkách po krajine. Zabránil? Nemohol som, otec vodník. Ani kľúčik som v koreňoch v hrby nenašiel. Aj ten zo sebou odniesol, iba čo ním zastavil vodu v rieke. Tušil som, že to nebol len taký obyčajný kľúčik. A, a povedal, povedal, že ju zastaví vždy, ak mi budeš väčšie iba rozkazovať a rozkazovať. Oh a, a to naozaj, synku? Veru, veru, naozaj. A -a -a -a -a -a -a. Tak nám potom neostáva, iné, ne, len sa poďažiť, že ten Lapaj od nás odysiel, ešte by nám tu dákej šarapaty bol narobil. Matúš! Prišiel som sa rozlúčiť, Jakub. A ja som ťa už oplakal. Neveril som, že si medzi živými. Vidíš, zlé nado mnou nemalo moci. A čo to schovávaš za chrbtom? Kľúčik. Len čo ním zvrtnem nad vodami riek a potokov premenia sa na ľad. Prečo si ma tak obzeraš? Da ako sa mi nepozdávaš. Trochu som sa zmenil však. No, líca sa ti naduli... Ha, zuby mi drkocú, keď sa k tebe priblížim. To preto, lebo sa mi sila vrátila. Hmm, tušil som, že nie si len taký obyčajný. Povec, kto si vlastne? Či som ti nevravil že mráz? Naozaj? Vodu na ľad meníš? Aj iné dokážem. A mlinár sa poteší, že má takého sluhu. Nemôžem ostať v mline. Hmm, chceš odísť? Treba sa mi pustiť svetom. Hmm. Budeš mi chýbať. Občas nazriem domlina cez okienko a pomalujem ho pre teba ľadovými kvetmi. Podľa nich spoznáš, že som nezabudol na teba ani na ľudí. Hmm. Nespomínaj na nás vzlom. Prichýlili ste ma v ťažkej chvíli a ja vám za odmenu vdýchnem na okná chalúb za zimných rán ľadovú nádheru.